Bedeia duela zomaitu urte, errobi eh, aldeko ofiziale batzu, eh, aspaldi gian ordirenak, Alex de Lanua, Roger Machicot, eh, aseak ziren pentsaketa, entzatu zuten eta ez zuten estruktura eh, atseman, eh, muntat, zerbait muntatzeko eh, aski hain eta sustut bezoreroari itzultzeko. Eta solasaldi hori berriz hartu ginuen duela urte bat, eta elgarrekin ara eraiki dugu e, gauza simple bat, e, bakarrik emeia izaitia elgarrekin lan egiteko, eta bakotxak badugu gure, gure arloan gure gaitasuna, eta hori elgarrekin, elgarren, elgarrekin e, emaiten dugu, eta hola, b 0 e, eraikitze proiektu bat bat dena dela, dena eskaintzen aldugu. Hodean, mementuan amazazpi lantegi gira, horotarat egiten du kasik euntago goi langile, eta denak, egon, erobi ibaiaren ingurukoak, itxasutik beste batzuk kanbon, gu basusagin gira ingira, ustaitze, horgira inguruan, eta badira arginak, badira surginak, badira iturginak, badira maistruak, badira plazdurguan aidienak, badira tindatzaileak, Uh, etasatztzen uh, dira dena eskaintzea eta gurekin bad ditugu ere um, frantsesez datzen dena Metro' delakoak dibujoak egiten hal ditugu planoak egiten ditugu uh, uai, oso ardura ikusten du den uh, 3D delako horiek ere montatzen hal ditugu daula bezerok ikusten aldu bere proiektua eraikitzen. zen ze obra mottata naizzte begitzearena osoki sortzearena, Idultzen zaigu, beritze lanetan izanen dela aukera gehiago, zenta ainitz etxe zahar eder badira, bainan zahartuak, eta horiek beritze lanetan bada ainitz egiteko. hala ere etxe berri batzu ere itzaiten aldira, bainan hor gehiago... Um, Etxe gintzan beri horietan nahienak nahi dute atxulutuki prezio apal bat eta ez dute beharba kasu egiten ze geroari buruz ze, ze osten duten eta ardura ikusten da man dezaun moduan edo ez dutela behar den gauza ezartzen ordenan bon. Guk eskaintzen alldugu baan beharba ez dira lehen preziokoak. Oana, bueno, epaten eh, zinuena eh, bezero arentzate, eh, jesago dela, jeseskizte eh, jeskaintzen duzu, besteak ez dutena azkenean haubekin. Elgar kudeatze bat, eta hori, e, ez dakit, e, ardura entzuten da, ez, la, obrak abiatzen direlarik etxe batean, e, ara argina ginda, behinan argindara egiten duena ez da heldu, eta behar dako deitu, eta besteak erten da, behinani bestearen behar nago, eta oro, hor ez da olakorik izanen. Gu zerbait abiatzen dugu laik, hori kudeatzen dugu, eta burura ino ere maiten.